Нікому не хотілося знову отримувати строк. Оголювалася справжня суть кожного, людська суть. І цибух не виняток. «Я готовий», – сказав Савлук. «Зараз виведу машину». «Не треба. У нас свій транспорт». І я звернувся до Чмиха. «Вставай, Петре. Тільки без фокусів». Цибух подивився на мене безтямними очима. Мабуть, зреагував лише на своє ім'я – і все інше до нього надійшло. Я доторкнувся до його плеча. «Ходімо», – повторив. Він важко звівся і, непевно ступаючи, вийшов з гаража. «Дарма я його попереджав. Приголомшений підозрою, він став безвільним і байдужим. У такому стані не тікають». Савлук замкнув гараж на три замки, і ми рушили до газика. Я здогадувався, чому Клим Захарович товаришував з Цибухом. Те, що він допомагав йому біля машини і на городі, то дрібниця. Пенсіонера тягнули до хлопця, бо він втратив сина. Може, Петро чимось нагадував його? Он, як стурбовано старий, зазирав йому в обличчя. Я сів біля дверцят поруч із Савлуком. Не боявся. Був впевнений, що Савлук... Не дасть Сибуху зробити якусь дурницю. Де живе Коцюба? запитав учмиха. На водопої, вулиця Продольна, 152. На Продольній? здивувався Клим Захарович. Але такого прізвища я не чув. Коцюбою ну лише ми називаємо. Він Хоменко, пояснив Петро. А Хоменко. Ото волоцюга, розчаровано протяг пенсіонер. Ми поїхали. От і все. Як зароджувався злочин, майже зрозуміло. Свідків по цій справі більше, мабуть, не буде. Не було лише вбивці та його спільника. Тепер головне натрапити на слід злочинців. Я весь час пам'ятав, що вони озброєні. Цибух щось шепотів, я прислухався Як пронесе, зав'яжу Ні пиячити, ні в карти Я штокар, третій розряд Піду на завод Я тебе влаштую, Петре, влаштую, казав Савлук Тільки візьмися за розум Аби пронесло, аби, наче молився Цибух, заплющившись Може, й візьметься за розум, думав я Підозра в причетності до вбивства недрібне хуліганство. Тут є над чим замислитись, зважити своє життя. Такі потрясіння безслідно не минають. І добре, що поруч із Цибухом є старший досвідчений товариш. Шкода, що дорогою ціною доводиться розплачуватись за помилки. Втім, народження людини безболісно не проходить. Виїхали на вулицю Продольну, спинилися майже поруч із газовою крамницею. У машині залишився Бунчук. Ми пішли за Цибухом. Мені чомусь здавалося, ось переступимо поріг Гоменкової хати, а там Шакула. І не встигне бандит навіть витягти пістолет, як вмить його без зброю. Дивний вигляд мав будинок Кацюби. З двох боків до нього тулилися три ганки. Мабуть, жило троє хазяїв. Одразу помітив сіро-брунатні облуплені двері. Шмат даху теж різнився від усієї стинкової бляхи покрівлі. З гонту прогнутий він ледь тримався. Я відразу збагнув, що тут живе Хоменко. Очевидно, цибух помітив на моєму обличчі здивування, бо тихо пояснив. Колись увесь будинок належав Івановим батькам, а як вони померли, він продав його частинами. Як і внову, мовляв, зрозумів. Але чи застанемо ми коцюбу? На дерев'яному паркані сидів здоровий, мишастий кіт. Що окорок? Хочеш жерти? – погладив його Петро. І кіт, задоволено муркаючи, вигнувся під його долонею. Крізь брудне вікно ми нічого не розгледіли в темній кімнаті. Сибух торкнув двері, і вони відчинилися. Дихнуло встояним, бридким, горілчаним перегаром, тютюновим димом і цибулею. Ми зайшли в сірі сутінки. Я увімкнув світло. Перше, що кинулось у вічі, старе ліжко з обвислою сіткою. На ньому лежав горілиць, Дряблочолий підстаркуватий чоловік З кучмою перістого волосся Задягнутий у картату сорочку І чорні штани Шкірилась світила цеглою Обдерта плита На якій стояв закиптюжений чайник Із скривленим носиком На столі Бляшанки з-під консервів Недоїдки, тарілка, пляшки Роїлися мухи На колись білих стінах Сороміцькі малюнки, наче в туалеті, і вульгарні написи. В кутку лахміття. Бруд, паскудство і запустіння, від якого нудило. Савлук, мабуть, уперше бачив таке, бо гідливо кривився. — Коцюба? — запитав Маху у цибуха, кивнувши на ліжко. — Він. — Буди. У дреблочолого... Надимались і опадали давно неголені щоки, випухкуючи повітря, немов чахкав паровоз, випускаючи пару. І щоразу злітала й опускалась йому на віко, наче прив'язана набридлива зелена муха. Петро дав по носі щигля коцюбі, але той лише покрутив головою.